Втората лекция, Богомилите, продължение. Тези хора, в които е имало душа, те са разбрали Богомилството и са станали ученици на истинския път. Богомилството е тази духовност, която освобождава човека от религията. Освобождава го от умствеността. Защото тази умственост е свързана с астралната змия, което означава безброй хитрени капани. И тя е едно постоянно бреме, тази умствена вяра. В нея няма лекота, Тя е постоянно бреме. Тук всичко е бреме, дори, казва учителя, и уредения живот. Забележете. Уредения, осигурения живот. Той също е бреме. Духовност значи отделяне от себе си и приближаване до Бога. А всяко приближаване е скъпоценно. Богомилството е зад пределите на ума и змията. Тук преданността е чиста, защото не идва от ума. Това е преданост на душата. Преданността, която е от ума, е голяма иллюзия. Що е самата умственост? Враг на самата себе си. Ето защото тя трябва да се очисти и трябва да стане и трябва да бъде преодоляна. Преодолява се само с чистота и духовност. В тази духовност има дълбочина, която има способност да преодолее всяка умственост т.е. болестта на застоя. Това е умствеността, психизма. Духовността е нещо от друго измерение. Духовността превръща смъртта в живот, а умствеността обратно превръща живота в смърт и в застой. Учителя казва, любовта и духовността ни разкриват, че животът не е материя, Казано е, когато истинно търсиш Бога, Бог ще те намери. Ако не е истинско това търсене, все ще го търсиш, а може даже и да се откажеш. По Богомил казва, църковните истини са заблуда, само Божията истина е път. Външно изглежда, че църквата върви по правия път, но няма път. За нея. Защо? Защото път има само за една висока пречистеност. Църквата, казва Поп Богомил, е тъмно и мрачно християнство, което е изгубило своя път. Това е онова старо общество от хора, които са изпуснали гноси са древното откровение. И още Поп Богомил казва, Църковното християнство е една мъртва говорилня. Чрез Богомилите Бог искаше да спаси хората и човечеството от гибел. Но тази Божия истина, Богомилската, беше изгонена от България. И по Богомил казва, тези църковни хищници гориха книги, хора и деца. И така те все повече се проваляха и пропадаха в себе си. Църквата направи една тема на чистите. Забележете какво огромно падение да направиш проклятие на чистите от страх, че ще завземат властта заедно с Бога, както ще видим после, накрая. Богомилите показаха, че църквите не търсят никакъв Бог. Църквите не търсят никаква Божия воля. Те са старно, непокорно човечество. Религията няма душа. Само любовта има душа. Любовта не търси никога религията. Любовта търси изключително Бога. Богомилите показаха, че пътя на стремежа трябва да е истински. И с този път, този стремеж е насочен към Бога и никога към църквата. Религията е живот в ума, т.е. умът е религия, но умът не е любов. И затова той не знае своя път. Броди от хиляди години и смята, че е преуспял даже. Говорил съм с много свещеници и имам и приятели свещеници, те смятат даже, че са преуспяли. Защото са просъществували, че той е крокодила, милиони години. Така, ще обясня. в ума не си любов и не си духовен. Умът е старо човечество и този ум трябва да бъде овладян. Умът никога не е близо с Бога, защото той не е чист, той е дърво от знания. Но той не е любов. Той често имитира чистота и духовност, но нито е чист, нито е духовен. Умът е стар рушител. Той е, който държи хората в религията, в старото съзнание. Страшният съд ще дойде именно за умствените хора, психичните. И той ще ги осъди на страшна празнота. Нещо по-лоше от самотата защото животът в ума е живот в пропаст. Умът има в себе си стара мания за власт, друга негова стара болест. Религията урежда застоя и това винаги устроева ума. Тези, които останаха извън кладата, те останаха в трагедията на застоя. Тези хора от трагедията не знаеха какво става на кладата, те не видяха там възхода, защото умът е стар заслепител и я нямаше чистотата, която е обяснител. Те не видяха, че кладата е съставена от тайната на Божията любов. Богомилската вяра е извън ума и света. Тя е нещо стихийно. Неслучайно ги наричаха чистите, а чистите са виждащите истината. Богомилският стремеж не е земен или човешки, нито църковен. Това е чист стремеж към Бога без примеси. Богомилите знаеха, че смъртта е живееща, а човешкият живот е умиращ. Богомилите бяха древен духовен народ, излязал от сърцето на Бога. Народ от чисти души, но тази чистота беше смущаваща за земните хора. Бог искаше да обнови света не с религия, а с духовност. Бог знаеше, че Стария свят няма да приеме богомилите. И той запали кладите и ги взе при себе си. А застоя си остана в ума в пропаста на света. Чрез страшния съд за ще влезе в мрак, който няма да бъде осветен, защото да изпъдиш Бога означава да бъдеш завладян от дявола и от мрака.